Ebu Hurerja, radi Allahu anhu, transmiton se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë, kush haron dheri sa është duke agjeruar dhe ha apo pindo një send, letë vazhdoj agjerimin, sepse Allahu e ka ushqyrë dhe i ka thënë të pi. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen ga jamiambret.com